Falemdërimi të kanë në mënirë absolute vetëm Allahut të madhërishëm Pa që mëshira rahmeti i Allahut mbi Muhammedin Sallallahu alaihi wasallem, vullën e pejameris Mbi familjen e ti, shokët e ti Ata që e dojnë dhe respektojnë Derin ditën e gjukimit Allahum e amin Në gjematin dërum Të të flasim në dersin e sotëshëm bëj temën kush e shkatëroj faraunin. Dje folëm pak për nëgjarjen e musës, alejhi salatu e selam, me faraunin. Dhe të gjitha ato nëgjarje që Allahun e tregon neve në Kur'an, kanë një sebep, e kanë një zanafil, që filon për i dikun, edhe a i zulum i cili është në botë sot, filon për i dikun, është një iniciativ që e filon dikush, Atë zulum Që që e lusim Allahum subhanët Që Allahu muslimant këtë që tjenë bot Të i run nga iniciativa e zulumit Nga njerëzit të cilët I frin zjarmit Nga njerëzit të cilët E kanë në rolin e gjapinave Që i pasla frin zjarmit Të ibrahimit Alehi salatu o selam Dhe përmendëm Në dersin e djeshën Se prej shtyllave të zulumit në dunjo, është adhurimi i Zotë në dhe tjerë, që i kanë kryu e vetë njerëzit, si kur që i ka thonë Allahu në Kurën, këta nuk janë vetëm se emra, se mejtumuha, entumuha e ba ukum, që i kanë nëzirë prej mendjes ju. Emra, që i kanë nëzirë njerëzit prej mendjes, Zotë në të shumët. Mirë po, në atë rënditje, në atë rënditje të këtyre njerëzit, Zullumeve që i bojë njerëzit I dy të mi e herëvjen Njerëju që e prish Faraunin, kush është? Ka ndodh një njarje Edhe më ka njarje do t'i përgjishmë i ksepytje Ajo njarje ka ndodh në Kone muslimanve të par Ka qenj një prej khalifeve I cilje ka pas ebinin Ebu Gjafar al-Mansur Ebu Gjafar Al-Mansuri Ka qenj një prej khalifeve abasit Ka qenj një prej khalifeve abasit I cilje ka pas zulume dhe ka qenë i njohër për zullumin që e ka ba, i ka uzurpo tokat, i ka shkev njerëzit, o ka mërë drejtat muslimanve, edhe pse kjoj vetë ka qenë musliman. Edhe pse kjoj vetë ka qenë musliman madje për njerëzit që kanë luftur në rrugën e Allahot. Mirë po, ka qenë i njohër për zullum. Dhe është interesant një nxarje që djetart e ati zamani, djetart e vërtet që i kanë pas frigë Allahum Subhanahu wa Teala e kanë zbatu Në hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa Allahu i djeka shumë ata hodhëlar të cilët aflosin vërtetën, edhe shkojnë ua thoin ftyr, shkojnë ua thoin ftyr, këtë tarve. Sultanit apo halifës ka shkuaj ka ka shillon ftyr. Sepse xhamati ndëruam, zullumi kur përhapet në shoqëri. Zullumi kur përhapet në shoqëri, e kanë obligim muslimanët me selgojën. Nëse nuk mund të më dorë me ndrejue gojen e ka obligim muslimani me Zanin e vetë me ngritë, zanin e ki obligim me ngritë, edhe me foljë se si ki janë zulumë, e nuk është të manë kjo punë. E në veçë anë ti hëgjallartë, hë dhe njerëzit të cilet janë të njohur në qëqëri, edhe kanë emër dhe autoritetë, e kanë për obligim fetarë ata me foljë. Pandaj, njën për i një djetarë dhe me të njohur në të zaman, i cilje ka pas emin Sufjan, e theurri ju, Allah i pas më shirue, e ka marë iniciativen dhe ka shkute palati i sultanitë. Zbashku me do djetar tjerë E ka marë iniciativa në kashkume e ndalë Kashkume e ndalë Khalifën prej zulumit Pse? Sepse me islam Gjemat i ndërum Me islam Nëse banët zulumi dhe njerëzët eshojnë zulumen Edhe nuk flasin kundra zulumit Hajde me dorës, më në shë mendrua, pa? Me dorës, për më shë mendrua Ama nuk flasin kundra zulumit Madje nuk flasin ata që duhet në thol Madje ka pre njerëzve do edhe ulil me zulumin zbashku Banë shok Ba nëzbashku me Zulumqarin dhe ulen ma ta Atëherë, si pas fjalve të Muhamedi sër Allahu e Sillem Ka të regu i tërgum i dashmi Allahut Muhamedi Alehi Sallatua Sillem Se me të vërtet Atëherë, Allahu kam i dënu edhe të mjëtë dhe të kësit Zotina Rukht Nuk janë larkë prej neve vërshimet Që ndodhen në Serbih Nuk janë larkë prej neve vërshimet që ndodhen në Bosnia Ma djetëna dorashira që ndodhen shpejtë qiranë Fidhun njerzet me të madhe mu friguve, edhe fillun me përmend kan Allahu. Sa Allahu dënon njerzit, edhe kur vjen dënimi i Zotit, kur vjen dënimi i Zotit, e merr edhe thaatin edhe njumin. E merr edhe thaatin edhe njum edhe tnjumin, dhe kjo është ligji i Allahut tok, përpas ato njerzi që e kanë çu zanin e vet, që nuk kanë kom pjesë së Zotit. Ato i fton Allahu. Përpas ato njerëz që kanë fol, e nuk janë ndal nga zullumi që bën. Andaj kjo është obligim fetar Më treguaj se kush kanë e shkatroi këta. Është patjetër mësuar na muslimant. Njëherë për edhe për gjithmonë. Kush kanë e shkatroi këta në nivel çeveritar? Në nivel botror. Në nivel familiar tek e fundit. Ka domaćin te shtëpia apo? Ndonjëherë do do domaćina na për shtëpia s'dimi u nën spuncë ama si duhet e ka prish diçka ata. Ai ka prish diçka ata. Edhe ka dorësimtar ndonjëherë, e ka ndonë udhëhec, e ka ndonë drejtora. Ndvarrë në udhëheci, nëse është njerëz, e prish dikush ata. Edhe në nivel partia ka njerëz. Edhe në çdo nivel ka njerëz që i friqin dikush dikujt. I rin mbrapa dhe i jep këshilla të gabuara. Andaj, mëni më në histori, çdo arti ka ndodh skatrimet. Ka ndodh prej njerëzve të dyt, jo prej të parme. Çdo arti ka ndodh, ka ndodh prej njerëzve pasperdeve, ata që i japin këshillat gabuara. A tash japin të këshillat gabuishme dhe nëna drejtinë derisë ne diashëm e, e, e përmendëm se pse i dashmi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është përkrah prej anës Allahut me Abu Bekrin. Zë Abu Bekri nga ana e Allahut është përkrah me Omerin. Dhe Omeri nga ana e Allahut është përkrah me Uthmanin dhe Uthmani me Aliun dhe kështu me radhë. Kur ka ardhur puna te Aliu radhiyallahu an, e kanë për për përkrah disa njerëzit presh shiat e dashë dobsu islami. Kan përkrahur do njerëzit presh ato që kënë vra Huseinin vetë, radiallohen, shijat, Iranit, të tiranit, ata e kënë përkrahë. Edhe në këndjarje të Sufjanë e Theurijut, ka ndohë që me shkute khalifja, të palati khalifës, ku ka pasë ushtarë të nënditë, si kur që i djetë ata ushtarë të rinë, pale visë, edhe e mbrojnë khalifën, edhe ka hitë e khalifja, edhe ka kashiluë. Edhe ka borë rëzilë. Dhe i ka thonë pasurija që është e muslimanve, kur uba pasunje e jute? O halife i muslimanve. O krijetar i muslimanve. Kur uba atët hola që i merë të prej muslimanve? Kur uba atët hola tuat personale, private? Si kur që në kohën e sotit në shumicë, në vende dhe bëtrore, edhe të musliman të kjo, më dje edhe në për mëshihate, edhe në për vende kë njerëzit janë pagjalar, filloj njerëzit me privatizu pasunje e muslimanve. Filloj njerëzit me privatizu, me, me bërë pronë të vetën pasurin e muslimanve që është prejzulumit më të madhë. Që është prejzulumit më të madhë. Nga se pasuria e cila është e gjematit edhe kolektive, ajo duhet të shpendat të gjithë muslimanve. Ajo duhet të shpendat të mirave të muslimanve, e jo gjepjeve personale, si kur që na e ka imponu këtë qeshtje në kohën e sunit sistemi kapitalistë. Në të cilin jetojmë së të nga. Jo sisteme demokratikë, po sistemi kapitalistë me atë demokratikë në Elin kryen më akull, a me në fakt në e shohim se është sistemi kapitalist edhe sistemi imperialist, ku kemi njerëzit pasur në qilë edhe njerëzit fukara për toke. Sufjene Theuriwe ka ditë se zulumi ështu me të madhe edhe frigo dënimi të Allahët ki, ki hoqë i madhë, i cili për i frigës Allahët, o gjëmat, për i frigës Allahët, transmitohet se ki hoqë, kërka ardë doktori i ka thonë, duqsh me ndalë për i frigën Allahët. Jesë mund për i frig A ka një hoj i cili ka ditë 700.000 hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mezi ngjir. A një ka një hoj që nëna e vet kur e ka thurë me mësua. Nëna e vet, vezliest kur e ka thurë me mësua i ka thonë birr. Se si kjo është halal të parë. Një temo kon. Se kjo është halal të parë. As djinin e nanas nuk e ke halal. Asnjëherë se kjo është halal. Nëse për çdo harf prej dinit të Allah Allahit që mëson ti, nuk është të frikë Allahit. Nëse për çdo harf Fajis Allahu ti emson, në kështoj friqallot, nuk e ki hadall. A do ke di tar kur e shrit ndërjava ona dy ka friguar. Shteti i musliman y ka friguar, nuk ka kon as me post, as me as me ndonjë <coughs> post udhëtscie, as i ka pas shumë parë. Por ka kon hoxh i cili e ka fol vërtetë. Hoxh i cili nuk e shit. Ne ka shku te halifja i ka thon o khalife musliman ve, ki friq Allahu në pasurinë e muhaxhirve. Këji frigë Allahun në pasurin e muslimanve Mos është mërdoj Dhe me njëherë ati afer e ka pas një rajtar të vetin Apo një krija minister të vetin Khalifja Ebu Gjafer al-Mansuri Dhe ka shku në vesh i kafori Sufjanit e edicit vrasta Si kur që i kan zanat Gjdoher me të qu pakona Si kur që i kan zakon Gjdoher me të qu selame E me të qu pashtar E me të thonë ki kujdes më stadin për para shumë se mirë për tyje Ki kujdes Mëse kanë masa bankta sa mirë për tyje. Ne kanë shkuan te vesh, i kanë thonë, O Sufian, a ti je vrasna? Ka menduar se hoxha ka më frikuar. Ka menduar se hoxha ka më frikuar, ndërsa hoxha lart e kohës së selefit, ata hoxhar të kanë zukut ilm prej Omerit, e Abubekrit, e d Othmanit dhe Aliut dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, ata para se më shkuan me thonë një fjalë për gatit. Nuk kanë bë hop para së mëqësie. Ata më bë hazë. Atojën bëh hazar. Bile bilate konkonsedruse, kjo është nder. Ti kërcesnimi që jesh, kjo është nder. Nga se kjo është jua e Tiranëve zullumqjar jahila. Kjo është jua e Tiranëve zullumqjar jahila që nuk e njohin realitetin as jetën, as xhenëmin. Njëri që kanë besimin shumë të adaptë kjo është realiteti i tyre. Që mundohen me zullum mbi popullat. Edhe në vash i kan kan dhrasta. I ka thonë s'ka nevojë mos mos mundo. I ka thonë o oh, Filan, mos u mendo. Të të përcente komu ardh. Pastaj as komu ardh. E dikafon, "Kij frik Allahu se faraonin nuk e ka shkatërruar vetëm se Hamoni." A e kupton tash kush e paskë shkatërruar faraoni? "Kij frik Allahu," thonë. Se unë nuk frikoj nga për vdekjes, nëse ai për më vrar, vrojm tash mirë. Merresh pa të vrarë. Merresh pa të vrarë, dashu xhalifia ka thonë lena. Tanë të fole. Po xhalifia, ai ka thonë, "Lena nd të fole." Ka drejt më fole. Ka dhe kanë dëgjuar deri në fund. Dhe ka marrësin. Para ushtarëve të vet, edhe para Parisëve të vet, edhe para rreshtit të vet, dhe treksoi ngjarje vëllazer, e, e kuptuam ata se kush kanë paska peshë. Kjo shumë rëndësish. Të njerëzit është i njohur serr faraoni, apo? Ai që içi, e vërtetë të njohoni këç, është i njohur serr Milosevića të ndryshë. Janë të njohur Mubaraka të ndryshë, edhe Basharat të ndryshë, ndonjë. Edhe kralët e Saudisë të ndryshë, meqen brapa i ridikosh. Ajë i cili jabanë barëthë, ajë i cili është grebatorë, ajë i cili është grebatorë dhe mundohet në vazhdimësi me ushitë, ma katolikë se papa, si koqë i thua, dhe shemë uthë. Ajë i cili mundohet me ushitë, ma shka se shkavi. Ajë i cili mundohet me të arrepë lukurën. Ato janë ato njëzit të cilët i paskanë prishtë jertë. Ato që i paskanë frynje, janë shumë matë që. Andaj vëzër, Sufjanë e Theuri ju jo, kihojj i ma i cili pas ka njoftë regullat e politikës shumë mirë, regullat e rrugës shumë mirë, regullat e fuqijës shumë mirë, e pas ka ditë shumë mirë se brej nga vinë zulume dhe i pas ka thonë para khalifës, o, oh, ki kujdes se faraonin se ka prihë vetëm se hamani. Ki kujdes se faraonin se ka prihë vetëm se hamani, atër është që khalifi ka thonë ndalu. Nëndalu, se me të vërtetë fjati ka të vërteta. Dhe ka thonë një fjallë, vëzër, që e rusim Allahu Subhanallah që allahu të qënë, kësi Lohi Hajarash, në kohënë e Saudit, ka thonë, o, këri ministri jemë, o, ministri jemë, o, zavënëci jemë, ndalu se nuk kametë dikoshtë si përfaqën e tokës, nga i cili na vjenë marë, dhëtëm se këhotë Sufjana Thauriyu dhe Malik ibn Jenas, ima Maliku, i cili a ka qenë imam në gjamine për Amerit, sallallahu alaihi wasallem nëtë vakët pra pas raports nat vert zullumgjar ama ju paska ard marr edhe frik prej te hedhë darë. Nga se nuk kanë qenë hotellar të shit, as i ambient me tendere, as asje... që kanë korruptuar, as u paska friguar. As ju paska friguar. Llazar, pse ju kuptoj se kushet paska prifëraonin Hamanin? Kur i menistë vet, ai i cili vet i ka thon se si duhet të ndrejnim një ndërtesë të madhe ti shkon te Zoti Musa edhe erdh zon ti ata. Ai i cili i ka dhën ide faraoni se si mi i shkatrue meu Israilit ai i cili ja ka dhën ide se do të mi vras fëmit e benu israilve ai i cili ja ka dhën ide ai i cili ja ka dhën ide mledhim njerëzit edhe magjistart edhe mu i musa në dit edhe musa filmi ama ka mundsi dikush me filmin, allah zot me pafundu filmin ndersa allah do me vazhduat film aka mundsi dikush ndonjë Më sos një film, ama Allahu është ai që e ka më vazhduar atë film, atë ngjarje kam çollimin. Allahu është ai i cili i vazhdon atë ngjarje. Andaj për kësaj e kuptoim na se ata që i paskan prish zulumtë martë në ndonjë donja dhe i paskan frij ata, dhe i paskan edhe efekt se an kan kë le ministrat. Pra i parë, i të cilët që kan zotat që i adhurojnë, sikur që kan si faraoni dhe numruti dhe dhe shumë ndonjaçi i paskan adhurue, mirëpo ai i keq që paska kon zovenci. Zovenci ti, avlazar I drëgomi Allahu sallallahu aleyhi wa sallam me këto zavendësa është marë, i ka bota vetë. I u ka që letra sallallahu aleyhi wa sallam. I u ka që letra. Edhe i ka thirë në islam. Do e kam pranui islamin në kona Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam, këto krye ministra, edhe ose kam pranui islamin. Ma djetë do e kam shkoq letrënë në Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam. I dashmi Allahu të Muhammed aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam. I ka që letrënë në gjashiju të abisinijës, mbret Edha e ka pranue. Madje ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, Nabi sinin nga Etiopia është një mbret i drejtë që si ban zullon kukoina. Shkoni ja musliman. Dhe kanë shku musliman, ai ka pranuar Islamin. Jaferi, dia jas pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, ia ja ka lexuar sura Maryam. Sura Maryam. Edha ai kur e kanë dëgjuar ka filluar me çajt, së bashku me klerikët e vet, dhe ka thon vallahi sapas ka dallin feja e Juve me fen ton vetëm se një vi. Edhe ka pranuar Islamin i kaqiu letër mu Kokkisit te Egjiptit edhe ai e ka pranuar mirë mirë posa ka pranuar islamin edhe i ka thutë mi do hedhi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i kaqiu letër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe mbretit te romanëve bizantinit mbretit te romanëve bizantinit qe es ekuivalent ne kohën e sotit Obamas me qiu letër mbreti te romanëve bizantinit romak i kaqit pejgamberes sallallahu alaihi wasallam kur ecete ne 22 tan post ne Damask Allah si rupa e dora se bashorit Në Damask, e kënë pas të recitetin dhe ka qënë Muhammad sallallahu aleyhi wa sallem dhehijet u lkelbin, një shok të vetë i qënë jëkon i bukur që Gjibrili sallallahu aleyhi wa sallem dhe njëherë ka ardhë në formën e këti sahabijot Ja ka qënë letrën, në të qënë letrën ka shkrujt Eslim, teslim, ju atike Allahu e gjera ka më rrëtejn O mbret i Bizantit Derte i madhi i Bizantit Kënë shumë pe jamele sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa mi të po nuk, nuk jeshtë nështruhe. I ka thonë dherë të imadhi, i romakve, i drejtohëm, eslim, teslim, ndërzoju, banu musliman, Allah u tjep shkërlimin dy fysh, ndu nja. Nëse nuk e pranonë islamin, do të jetë shkatrimin bëtyje edhe popullin të taj. Edhe aj, në fillim, mbreti, e ka pranu islamin. Ma dje, këtë letër ja ka quë, si kështë i përmendëm në dërësin e djeshëm, kretarit të popave, iskif e ka pas Ibn. Sikur që është papa në kohën e Sodet, ata kanë pas iskifin. Edhe ja ka çu letërën e iskifit. Edhe ka lexuar që iskifi ka qenë një i drejtë. Pop ka qenë po një i drejtë. Ai ka lexuar letrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka lexuar e ka filluar me kajt. Edhe ka pranuar Islamin. Edhe ka pranuar Islamin. Është bëu musliman. Ka shkuar, është pastruar, është perfimos, është vesh me tësha të bardha. Edhe kur kanë dëgjuar paria e Heraklit këto zëvëndës ministrat kur kanë dëgjue, e kanë vrahe e kanë vrahe minjerë, e ka shku të Allahu subhadra shahit ka shku të Allahu gjellewala shahit njëri ju i cili ka qenë kretari i pupave ma i dishmi të ata ma i madhi të ata e hira klit edhe ati ka shku me rakim e pranu islamin dini vlazër se mbreti i romakve në të vakt e ka njofë të islamin mbreti i romakve në të vakt e ka njofë të islamin e ka ditë qumë mirë, pra ndaj kër i ka ardhë letra Muhammedi sallallahu alaihi wa sallem nuk ka thonë ushtarve të vetë në dilnin pazar ma gjenin dhe një arap i si di ashtë i afert <coughs> familje me Muhammedi sallallahu alaihi wa sallem <coughs> e ma sjendit tapis <coughs> edhe i ka nësjel Ebu Sufjanin zbashku me dishok të vetë para mbrejtit edhe i ka ull ul, Ebu Sufjanin posht a i në fronin e vetë e dishok të vetë anash nga se Herakli e ka ditë hirakli, mrejti i romakve, e mir, se, rabt, natko, sallam, ka ditë shumë mirë, se të Arapt, në atë kohë, në kone përgjëmëri sallallahu a.s. më rrejt ka qenë e barabartë, si kur me qenë qen, në kone e sotit homoseksual, jo zinagji, si kur me qenë në kone e sotit homoseksual, diçka shumë prisht, të Arapt, rrejna akonë për i gjionave matë mdoja, edhe në gjaj lijetë, para islamit, rrejna akonë për i gjionave matë mdoja, madje, nëse dikus s'ka mujtë mu ba kretar kur e kunder të asaj që është në kone sotit e kunder të asaj që është në kone sotit sa ma shumë me dit me rejt njëri ju ba kretar sa ma i me qëmë me konë me rejt me 20 veta me pas pun për 20 minuta, 20 rejna mi farmu dhe ku të mledhen ato 20 veta me zveti, me smiran në fije kur njëher rejnës kretarit të vet sa të banë kretar në të vakt, në kohën e arad dhe gjahila mu shriken konë qacën do ku fletas për islamov lazer do ku fletas për islam po fletas për, për njerëzit si Ebu Xehli dhe Abu Sufjani mushrik kanë qenë adhuros t'kepave ama rrenën e kanë pas haram për i gjinave më të pdoja rrenën e kanë zonë për i gjinave më ar të qësia e kuptojmë këtë sepse Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem pas ka hartë arabt e nuk pas ka hartë ndë gjepopull tetër e kuptojmë tash se pse i dërgoi Allahu se çmesh herë të shqiptar hania ku par i ban thuhabeti arabt çao po punitive sikurçi Filloj me thujt fustanella edhe fjalë të nënshmuese edhe kështu me radh. Atëherë domthonë e kuptojnë për kësaj sepse i dërguam i Allahut sallallahu alaihi wasallam pas Qarqar. Mushrikan kaun, jahilan kaun. Tanati kanë pas, ama merrën s'ka ditë merrën. Rrenat ata s'ka pas vent. Andaj Herakle ka ditë këtë punë shumë mirë, me radh ka kon, ka pas kulturë të përzgjedhshme. E ka ditë punën shumë mirë, Herakli ka thonë, mi sjellni ato ti veshma për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A e kanë se Edhe i ka pyet, edhe është i interesuar për Islamin, detajisht. I ka thon, a ka pas ndonjë person për familje zvecë e Kalip këtë punë e hard, ka thon jo. Ja. Ka thon, a ka dikush prej njerëzve që pranon Islamin brapa e lën Islamin? Ka thon jo, ja, s'ka kështu. Ka thon kështu është imani, kur të hinë në zemrat të njerëzve, nuk dalim. Islami i vërtet, kur të hinë në zemrat të njerëzve, i vërtet, jo Islami i dallave. Islami i vërtet, kur të hinë në zemrat e njerëzve. Zda prej drejma shkodmo. Scho njerësi janë këq sa habë, prapë te shkiyet. S'ka pas kështu. I ka thonë atë që i vao luftë, po thot, kena vao luftë. A e keni shumë? A ju ka mujt? Na ka mujt e kena mujt. E kanë vao luftën e Bedret, e kanë vao luftën e Uhudit. Heri ka mujt Muhammed sahm, heri janë vrasur shthatë sahabë, hamza ne janë vrasur shthatë shehida, kanë rra luftën e Uhudit dhe për përgjigjeve që ka vont Heraklit për këtë pyetje vetëçi ka thonë, po ka thonë kështu është puna pegamërdhve, herë fitoin e herë humbin. Kështu është puna pegamërdhve. Domethënë mekon me pegamërdh. Edhe mi pasu pegamërdh te Allahu, nuk domethënë kurrë muslimani sahern fitue. Po mundos ta have humb. Allahu sprovon. Se kur të hubin musliman, domethënë atër dalin kpurdhat. Kur të hubin musliman, dalin sabërlit, ato që durojnë, edhe dalin ato njerëzit të cilët e kanë pas për interes. Njëse e vërtetë Islamin çehet me gjithë zemër, a fitoi Islami apo humbi ato që ato janë? Zndrojnë hiç. Ato të tjert, kur fitoi Islami, mirë bop puna. Mirëna puna eç për para. Kur të humbe Islamin, dikon, fillojnë të thonë njerëz apo çebe, hupon këta, kur kush i sian. Ça hupon këta? Ama çka fiton ju? Çka fiton ti jo? Çe sa vjet, çka fiton ti për kësaj, kështu thënë që ato njerëz. Mbrapa, Allahu e sjell punën çështu. Se Islami më ngri prapë në këmbë. Edhe është interesuesh, interesuaj Dheri sa e ka thonë shahaditin. A e dini vlasër se mbrejti i romakve në dhvakt e ka thonë shahaditin. Ka thonë është edhu e la ilahi lëllahu e është edhu e në Muhammed Rasullullah. Ama s'ka me jaftu me qkaqë. S'ka me jaftu me qkaqë. I ka thonë rejtarëve të vetë, mëshërën i dyrt e palatës mirë. Ato dyrt e mëdhoja që i ka në damaskë. Mëshërën i dyrt e palatës mirë. E ka ditë që fërë popli ka, poplë gjah I ka thonë, ojo, ojo popër, a e dini pëse ju këmë ledh juve? Odo, se dina, a të rega? Edhe, ka thonë, në ka ardhë një letër nga Mohamedi Biri Abdullahut, edhe ka ledzue. Letër në Mohamedi s.a.s. dhertë e Muhamedi, Hirakli, i madhi i Ramabve, banu musliman, do të shpëtash, e kishë përlimin në dyfesh, nëse nuk e pranë në islamin, do të keshë dënimin e të gjithë bujqve, kam ponu me tokata, e kje dënimin e kje të popëlit, ta Allahi. انا كافان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هيك عطى شهادته بارامونديه بارق وبما مفهم شهادته بارامونديه بوتيني مفهم شهادته مدال بارانجزا اا قا طاست نده لايم توب نسينن نسيته اقون لايم تيت ردت سغال لايم تيت تشا لايم قامكون لايم اي فيت لايمي شيكوليت اا اخرا لايم ابلزرنا كونى بيامن الرسول صلى الله عليه وسلم Fedroni Allahu s.a.s. ka ba luft më ato Ako në luft më ato njerëz Edhe Del para poplit E thasht që adetin Thot, transmitu si i banen huxhum njerëzit Sikur zebrat Sikur kashte egra Huxhum dyrë dhe u përplasën për dyrë E gjithën si dyrët janë mqelta Fort, i banen huxhum Dhe në bra pa, fillojme u konsultu Me qëta njerëzit që e prishin Me qëta njerëzit që e vrajten dhe i skifin Fillojme u konsultu me ato që ka me ban Kje që puna edhe dulë për zditit e njerëzit, ju tha, ojo njerëzi, une që ka e shpreva shahadetin, edhe ju thashe juve se këm hi në islam, une nuk e këm branu islamin, jo, ja. vetëm se ju sëpërëvova sa i një të ford në krishtelizm, e ka këti rruçnëm. Rrak, mrapa, ka dale, ka dale, ka dale. Nëse si ka mendu fjallë të manë si duhet, si ka mendu fjallë të manë si duhet, edhe ka dale para njerëzit. Edhe mrapa, që ka banë, si ku që e, e kan zakon bretnit, Edha rravëcat, edha zbum të art, edha të prishnit. I ka shkruar letër Muhamedit sallallahu aleyhi dhe selam. I ka thonë Muhamedit aleyhi sallam: O i drejtumi Allahut, kso i drejtosit, jo me o Muhamet. O i drejtumi Allahut, ya rasulullah, inni muslim. Unë jam musliman. Unë jam musliman. E kam pranuar Islamin. Edha i drejtumi Allahut sallallahu korenizon letrën. Sot. Këzeba adu wallahi leysa bi muslim. Ka rënë armiku i Allahut, nuk ka musliman. Karme, karrejt, armiku i Allah, dukar pësliman Që ka tham? Galebet hëtë dunia, e ka bujtë duniaja Dijeni, gjemat, se Herakli, mbrajti, i Romak vë nëzvak, ka qenë djetar Ka qenë i njohur, mbi tauratin, mbi ingjilin edhe zëburin Edhe, ata i kanë pasë original Tauratin, zëburin, apo ingjilin, kanë pasë shumë ma original Se këto që ka i kanë sot, shkjetë të sotit Edhe në ato libra që ka i ka lezua ka lezu ardhje në Muhammedit sallallahu arihe oselem, madhje edhe luftat që i ka bo Muhammedit së mi ka dit. Nga profet, nga pegamert e Allahut më herët, e ka dit luftën e Bedrit, e t'Uhudit, e ka dit Mekan, e ka dit Medinën e Palma, e ka dit shumë mirë, detalisht, punën e Muhammedit sallallahu arihe oselem, edhe, edhe për krasit e ati kushtë të më konë. Andaj prej fjalve të dhejta që i ka thonë, para ebu Sufjanit, para ebu Sufjanit, Herakli, ka thonë nëse qëta fjalli e në të vërteta që mi thoni muë nëse qëta fjalli e në të vërteta që mi thot ti muë o ebu Sufjan atëherë, shekë të tokën në në kam të mija të të të vjenë koha, ka me sunduaj të të të vjenë koha, ka me sunduaj edhe një masa viteve së nduaj e tokë mas 5 viteve mas 5 viteve, apo 6 mas 5 viteve, apo 6 kër i kësën një jarje, o së ndu kjo tokë në kohën e Bubekra Sidikot apo në prej ana se muslimanve e ka dit shumë mirë nga se ka qenë i lexueshëm i diheshm nuk ka qenë mrad budall po ka qenë mrad i diheshm <coughs> mirë po e ka dit edhe një gjat tjetër që e kanë shkatrur rrethve e kanë shkatrur rrethve ministrat njerëz që i ka punsua puntor të vet e kanë shkatrur e kanë thonë neve ku na le neve ku na le e kanë shkatrur në këtë mënyrë edhe kur ka dall <coughs> prej Palatos Satin Damask e Bosufjani, i cili ka qenë në luftë me Muamedin sallallahu alaihi ve selam dhe marrveshje, i ka thonë në vetë shokëve të vet, vet. "La kad umira amru ibni Abi Kabsha", ka thonë puna e Muamedit sallallahu alaihi ve selam shkoi e paska marr. "I hafuhu me diku beni asfar", i ka thonë i fritohet mbreti i romakëve. I ka thonë, "I fritohet mbreti i romakëve jona." Tanason se po më. Në neve skapo unë, nëse i fritohet ke i madi, nat voglit kur janë edhe vllazë çadit islami ka lan vend Tebe Sufjani. Çadit islami ka lan vend Tebe Sufjani, edhe islami vllazër kur forcohet, do të lënë vend në shum zemrat e njerëzve. Se në këtë botë të fortët i respektojnë adoptit i shkelin grek. Të fortët i respektojnë adoptit i shkelin grek. Pra tema jona sot, a jose kush e paskë shkatrur Faranin? Kush e paskë shkatrur Heraklin? <clears throat> Ndërsa kur gati ulet Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem te mbretë i persianëve, te ironi sot çe të Irani i satshëm, që si janë muslimanatële. A njëpse i thënë vetës republika islamike e Iranit. Ata janë republika jahudike e Iranit. Ata, ta ata, persi janë, kër ka që letrën Muhammedi sallallahu alaihi wa sallem, në brejtë i tërë, Kisra, kër e ka ledzuhë, e ka shkos letrën. E ka shkos letrën para të dërgumit të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallem. E da kër ka ndëzuhë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallem, se e ka shkos letrën Qason o Zot, shkoçi asundimin ja sikur si ja shkoçi letrën. O Zot, shkoçi asundimin ja sikur si ja shkoçi letrën. Dhe pas disa ditëve e vret djali i vet. Pas disa ditëve e vret djali i vet. Më vretir. Më di kur kanë ardhur ushtar të Kisras. Me namor Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem prai kreu lartësisë kënd pos i ka thur dy ushtar në Musteçe. Të mdoja te Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem edhe Medine, thon, ka në ardhë me dine, i kanë thonë, kënë ardhë me të marrë tyje. Ka thonë, kushë i ka që juve? Dhe të në ka që mbretit jonë, zotë jonë. Ka thonë, thunë i mbretit juve, thunë i mbretit juve, se Allahu ka mja shkoqin, mbretnin ati si kur që i e shkoqin e i letërën. Dhe se, kushë i ka urdnu juve me mirë shumë mësteqet? Ka thonë zotë jonë. Ka thonë, Allahu ka urdnu muve me mirë shumë mjekën me shkurtu mëste Muamili sa sonu ka vrar ato njerzi. I kanë qall, kanë ecë, apo kanë shkuar e kanë kan gjetse mbrejt i vet, i vetë është vrar. Nazar, në dunja sot, në sistemin e dunjas të masonëve, sot drejtesët e mëdhoj, masonat e mëdhoj në dunja, ata krijojnë kështu njerzi dhe i krijojnë për rreth njerëz të tillë. Edhe këto janë ato të cilët e shkatë e shkaktojnë zhullimin sipërfaqes të tokës monument. Këto janë kryeministët e presht, janë ata të cilët e shkatërojnë e shkaktojnë zhullimin e sipërfaqes të tokës. Andaj blaçar. Jemaat e ndërro. Muslimant e kanë për obligim mos më përkrah ato zonë, ato zonë të mëshaft. Muslimani është i obliguar prej anës së Allahut me të njëjtë tulë xairit, jo një tulë xerrit. Muslimani nuk guxon me bë alians me xyllë kryministra. Muslimani nuk guxon me konz bashku me ata. Andaj kur kanë filluar muslimant ma ta, me ma ta, Na të u bashku me ata, me hāngër bashku me ata janë shkatruar. Na tregon neve Allahu në Kur'an se janë mallkuë benu Israil. Në Kur'an janë malkuë në gjuhën e Dawudit a.s. Dhe në gjuhën e Isës sallallahu a.s. Në tragonë ne dhe Allahu në Kur'an, pse? Thotë përgjamë mëri sallallahu a.s. Janë shkatruë edhe malkuë Në gjuhën e Dawudit a.s. Nga se kur kërkalo ishin, ka e keqja Do kërgjëlar në të dhakt I thëshin, mo bëse nuk banë me pije Mo bëse nuk banë me pije Edhe hetëshin, qëko ishin, tamam Dite dhe dite, o ullëshin ma atos bash ditën e të rejtë, më rapa, fidojshin në pi zë bashku më ata. Fidojshin më netë zë bashku më ata. Kanu la jetëna haunë në anë munkerin faalu nga e keqja nuk kanë ndalu heq. Andaj besimtari duhet, në vazhdimësi me ndalë nga e keqja. Andaj besimtari nuk duhet në kont tullet e të keqës. Dhe në historinë islamë kemi shenë buj të shumët kur janë bazullumqar kryetarë të muslimanëve mos mos flasin për shkjetën vëllazër kryetarë të, të muslimanëve kur janë bazullumqar ka pas lëvizjet e drejtarëve islamtë të, islam, të cilët janë mballafacuata sikur që ka pas emrin e një drejtari islam Abdullah ibn Bark ka qen për Afganistanit nuk ka qen arab ka qen pers por ka qen djali Dallum ka qen djali Dallum baba i vetë ka pas emrin Mubarak baba i vetë e ka pas emrin Mubarak i cili ka qen drejtar të një zotni në Afganistan në të vakt, në të kohë. Edhe aj ka pasë shega, edhe rushë. Edhe kanë alë misafirë të ajë, njeri, edhe i ka thonë, Gazda, punëtorit dhe të Mubareku, babas Sabdullaut, i ka thonë, shko nga bjën dhe rushë. Edhe i ka pru rushë të thartë. I ka thonë, a nuk të kalzoha me prua të aserdinë, se cilë është me rushë i, i amara edhe i thartë. Ka thonë, vallaj që sa vjetën të punuun e që këmë shiju kurë. Se sa vjetem të punuonën këtu qopshin tan, unë saqem shiu kur, se compravo kur. Pandai nuk e din se çelës e tharta, çelës e ambla. Ka thon ti e çshto? Ka thon po. Ti e çshto? Ka thon po. Unë jam çshto. Ka thon atar unë e kam e kam një vajzë e cila është pa këmbë, pasi e pa, pa, pa dorë. A mundësh me morr? Ka thon shumë keç ka na ke pun. Ka thon a mundësh me morr? Si dush me ta me ta ba hallau në tije, si dush. Pandrej se s'ka mundsi ka thon po pranoj e kur e ka pa at vajza ka kon me syje me durre me kam me ket ajo gruaja ka kon nana e xhi abdullahs prej këtij çifti ka lind xhi hoxha abdullah mubaraki itin kur i ka pa usum qart nat vakt ka thon ke xhi i mad dietar i mad muhadis i mad faqih i mad mujahidi i mad këtë cilësitë mira i, kapas, që i, kapas, i ka pas një për këtë cilësive që ka pa o kontraktori i mad ka thon nje fjalë vetë ka thon unë kët pasunici e punoj dhe biznes që e boj nuk kam nevojë nuk, nuk ka pas nevojë asnjëherë unë punoj biznes boj për katë dhjetë vjet. Ka pasur biznes nadlav për katë dhjetë vjet. Ka pasur biznes për xhoxhën që përmendën parë sefte Sufiane Thauriun. Por Sufian ibn Aiynen për Ibn Aunen. Dhe Ibn Aliyn, dhe Fadil ibn Ayadun për sot dhjetë vjet ai ka punuar. Çë mbreti mos t'i runë me tholla. Çë mbreti mos t'i runë me tholla. Sultanit i muslimanëve mos i runë me tholla, nga se sultani e konsullon qjarr. Nëse ju jep tholla, xhoxhalarve kam i blej kam i bile. Edhe kanë më shkuan me ata, e kanë ndërtuar fort. Edhe kanë më kan ushit. Andaj thotë unë e punoj për këto njerëzi, kam marrë iniciativën me bëj buxhet të veçantë për këto hoxhallar që kanë pas mدرسë, xhamia edhe talebe. Që këto hoxhallar të talebet në dvakt, me të vakt mos më kanë të ndikojnë për qeverisë. A diç fjasa qeveria enkon në musliman. Qeveria muslimane, nuk po flas për, për qeveri të së çka janë. Nuk po flas për shije, për, për, për stonka dhe petka, nuk jam të fol. Nëto go përnyersi zulumçarçi kanë bosullum. E zulumçari çshto është? Është për lirin veten, është për lirin këtë dunjon. Filozofia e rregullave të zulumçarëve janë, a u përliva vet po, edhe juve kanë më përli. Kto ksejën zulumçart, edhe pastaj thoin u shkatruan kreet, u shkatrua vet. Prandaj faraoni kur u shkatrua, u shkatrua bashkë me Hamanin, zbashkë me Karunin, zbashkë me ushtrinë. Se skau munti i zulumçari i madh në dunjamë ndajt. Papas për, për rrazë si njerëz si i kallzoi lajme. Papas për rreth njerëz që japin ideja. Papas për rreth njerëz të cilët japin mendime, të cilat mendimi janë këshia. Andaj jemi u ndëruam. E kuptuan prej saj se paska përmend ky hoxhëma Sufian el Thauri, Allah pastë më shërua, kush kanë as ka këllë kanë ndonjë. Ata që aplaudojnë për rreth. Andaj kish porosi pas do hoxh. I cili ka aimër. Let's kat kujdes kanë kë ka për rreth. Kish porosi. Pas çdo do të marrin në spiën e vet. Lak kjo risk, i kujtaj më marr mendimet. Kjo është porosi për çdo mësues, e çdo drejtore. Edhe kjo është porosi për çdo musliman. Një herë u i di ta shumë i rancëshëm, krikoj deska ndajon. Më mos flasim për to zullumqtar të mbyll. Për to njerëzi shifols në kënone sodet që shitën shumë lehtë, të cilët në bazar kushtojn shumë lehtë. Më mos flasim për njerëzi të qytet, pak i frikson dikush. Jo ti mi vrava, po vetëm djali më thon, "Cilat më frikuj njerëzit?" Kto janë problemet, Lazer. Andaj sistemi i zhollumit, sistemi i zhollumit në ndonjë botë përmes ja. kërcënimeve, mbahet përmes thollave. Mbahet përmes asaj se ta bëjnë xhehenemi arma pa, apo do të mëtohet buz xhehenemit, edhe thonë pas kthehen atje në xhennet. Aman në ndonya rajë xheneti xhenemi nuk ka shjuë. Gjëmat ndero. A la xheneti xhenemi në ndja nuk ka shjuë. Wallahi nditen e gjykimit është ajo. Realiteti asaj është në ditën e gjykimit. E kush për e njerëz dhe i ka t'u t'Allahu t'aj zban kërgjohën dhe një, a e qëri nuk ka t'u t'Allahu subhanahu e ta'la i bank t'asen dhe sot qëka i shohim na. Andra e lusim allahu n'gjallu ala që allahu subhanahu t'allahu t'allahu t'allahu t'i ban ibrat. E lusim allahu subhanahu t'allahu që ata musliman nga fila, naiva, indiferent, që ban t'u zulumi. dhe zulumit, allahu së shpeti t'ja mund tërnë me pa realitetin e zulumit e t'then nga zulumi. E lusim allahu subhanahu t' që zdo e drejt e musliman dhe që është marë, Allah hu të akthen e drejt. Zdo pasuri e musliman dhe dhend, e dhe dhakëf i musliman dhe që është marë, Allah hu të akthen. Që në zdo institucion që duhet mështë i musliman të vërtet, e të drejt, e të devatëshëm, që Allah hu i dënë, Allah hu të këthen muslimant, i të largën zullum qartë. Vësalli lahumana, nëbini, muhammed, vë akhtu dhe amana, alhamdulillahi, rabbilalemin.